Ba, Elkarrezketaren e, tartean e, gaude, gurean da Rufi Etxeberria ezkerra bertzareko kidea Kaixo Rufi, egun hon, on? ongitorri, berezare eh? Bueno Rufi, e, azken koaldiz, ez daiz, ustutuela iruila bete itzen genuen edo, eta gauzak zeharo alatu dira, eh? goiti bera Izan ere bueno, aurora pausuak eman dira alde batetik baino bestetik badirudi di, konpomidea ez dudela nahi, Rufi Ba, jarrera ezaguna da Gobernua Espainiarren aldetikan e, PPK gobernua, ba, behin hauteskundeak e, pasatak gero ba, jarrera bat hartu dut jarrera hori agerikoa da Olegia publikokiaa publiko deiraztenen duelako, ez e, itxi jarraitxia ontentzen du erabate bate jarra itxia, eta alde horretaikan e, bueno, ba, Euskal Herrrian azkene bi lute hogeetan eman diren urratse guztiiekiko entzung gore jarraittzen du e, Madriko go, Madri Gobernuak, Eta zentzu horretan, agerian geratzen dena da, Euskarrian bi irurte hauetan aurreratu den hori, neurri onde batetan, eskarabertzaleak emantaka bultzadaren esker izan dela, baina baita ere, e, gizartean bertan, dagoen jarrera nagusi agusi batean, bateke posibilitatu dula, egora, edo denbora ber, politiko berria hori ikitzea. Eta dudarikanez, bi irurte hauetan aurreratu denak, oinarri importante badaukat, oinarri hori da, gizartean bertan, dagoen, ba, kontzientzia benetan, estenatoki berri batetara pasabiarra dagoela e, estatuak nukazioa gaindituz e, ba normalizazio demokratiko batetara eh e, ba, utzi eta egora berrirako pauso hori egin beharra dagoela eta horretan orain arte bezala gerora ere ba dudarikanez eragile politikoen e, ba, jarrerak esker hartzarenak berarenak, berarenak garrantzia izango dute baina erabaki orra izango dena gizartearen o jendartearen bultzada izango da E, Urriaren hogeitikan e, oraindik ez da denbora asko pasa eta bueno, ba, pilpilan dabil ba, aro politiko berri batean gaudela, baina gauzak moteldoaz eta gauza berriak zahartu egiten dira. Bai, e, irudipen hori ere gonditek ezta, e, Urratsak egiten dira, eta urratsak egiten diren horretan urratxoriek gero gauztapenik edo ezpaldi emadaukate, bat irudi e, haitu egiten direla, edo, eta horrelako sensazioak ere ematen dira, taldez eta, eta hori e, nagusiki aurrean dagoenak edo nola baita imugitzeko imu asmorik edo blokeoa mantentzen duen horretan, asmorik ez duenak edo blokeoa mantentzen duenak bat estatu baten ekudeak eta baldima daramazta, eta zentz horretan e, irudipen hori eman daitek baina egizan berra daukadana da, e, irudipena baino ez dela. Alegia herri honetan badagola sakoneko korronte bat. Eta sakoneko korronte hori dala, e, prozesua e, geldirik mantentzen ez duena. Hau da, naiz eta aurren dagoenak, gobernuak, itxi batiz Peperen gobernu horretan horretan, horretan hori da, baina ho aurrean dagoen horrek barrera bat hartzen jarri jartzen du, baina barrera horrek ez du inondikan ere ba orain artean egin den eta egitenari garen hori eta gizarteak dramaildo e, hori ez du geratzen. hain zuzen barre hori e, alan nola bultzado hori ba, horri eusteko plantamentu bat besterik ez da, baina irudikatuz e, irudikapen bat e, aterabiliaz esango nuke, gizarteren Euskal zartearen eta eragile ezberdinen bultzadak barrera horretan daudenak atzerantz atzerantz eramango ditugula eta egunetik egunera espazioak kenduko diogula, nahiz eta prozesu motela izango bada mm -hmm. Bueno, Rufi, e, etaren victimeekin izandako jarari buruz auto egitika egin du esker abertzaleak azkeneko egunetan, ez ezta? Bai, Lenguijandean e, kursalen egin genun ekitaldi bat, e, ekitaldi horretan e, Ba, orain artean eskribertzaileekin dituen e, urratsekin eta batez ere haieten ba, markatutako ibilbide e, orria orriarikiko eskribertzaileak ekarpen e, berri bat e, egindu ezta eta ekarpen horretan hainbat hainbat elementu sartu, sartu ditugu beti ere eta azpimarratu nahiko nuke eskribertzaileek egin plantamentu planteamendu hori e, osotasun baten baitan e, hartu behar dela ezta eta e, litzatekeela sustena izango ba, parteak bakarrik e, analizatzea bezik eta dokumentu horretan bere osotasunean dudarikena eskarra hartzala egiten duen da gaur egunge goeratik e, bake eta normalizazio demoratik orako baterako zenbat ze urratxe man bertiren ez da. Eta urratxe artean, e, kokatzen da baitere ba, biktimin errealitatea gatazkak Eta Euskal Herrian bizitu diren, eta orain dikan ere bizitzen, biolentziak e, utzitako e, ondorio guztioien eta biktimekiko ba, eskarra bertzaleak egiten duen plantamentua da, e, saierak eragimertako nukela eragile ezberdien artean, e, irakurketa bateratu bat egiten, edo eta irakurketa bateratu batetarako egiten, oinarri batzuk e, jartzen, eta horretan eskarra bertzaleak nolabait ardatz batzuk jartzen ditu. Guretzako, erabiltzen dituguna, gure azterketa egiteko, baina gure ustetan bestentzako ere baliarriak izan daitezkenak Alegia, guk egiten dugun plantamentua da, bigitimekiko, e, bat gatazkonek, e, bigitima askutzi duela eta guztiekiko e, errekonozimentua ezinbestekoa ezin dela. Eta biktima bakoitzarekiko egia bilatu behar dela. Biktima bakoitzak bere bere berekin bat beramagako eta gure usterako egi egiorren azterketa egin beharra dago. Eta are gehiago erri honetan, estatu biolentziaren e, eraginez, gudazikinaren e, eraginez, hainbat e, eta hainbat biktimen errealitatea horreindik argitzake dagolako eta jakina. Denbora honetan, denean, e, alde bakoitzak eta ezkarra ere bai, egia da bere lubakira beregiratu izan duela, egia da bere arekiko, bere minarekiko, bere sufrimenduarekiko eh, izan duela nola baite, irakurketa bat, eta eh, jarra horretan eh, behar bada beste aldera, beste lubakira, eh, lubakiarekiko, ba, ez, ez dugula nola baiteko, sentibera tasun handirik izan. Errealitate hori eh, agerikoa da, ezkarra Hola, eztertzen du, baina gure iduriko hori orokorra hori hori hori izan denen zerbait da, guk urratsori egiten dugu eta urratxori eginda gainontzeko eragile politikoentzat zait eh, ariketa bat jarri dugu eh, mai, mai gainean. Mm -hmm. Al, ez ez, eh, alderdi politikoaz aigiala eh, bueno, kongresura goaz eh, hor eh, bueno, Rosa Diez eta amaiur baino kontua da eh, PSOE, PP eta PNV batu egin direla zuek hori e, ez duzue bete gionez ikusi esta Rufi A, Kongresuan kongresoan eh gerora bozkatu ezpazan ere baina e, kongresura e, indar politiko gehienek eramant zuten e, akordi horrek e, guk egiten dugun azterketa da, onerri batzu ditu, guri irtzirako, onerri horiek inondik ere ez dute baliorik e, gatazka gainditzeko, ez ondorioi irtenbidea emateko, ondori irtenbidea emateko ez da ere gatazkaren erro politikoa irtenbiderik emateko. E, Iz gutxitan esan da, e, agiri hori edo dokumentu hori, peperen neurriko dokumentua da. Gehiago esango nuke, estatu Espainiarrak estatu bezala e, gatazkarekiko mantentzen ari den jarrera ta blokeo jarrera horretarako ba neurriko e, dokumentu bada. Zerbait e, positiua hitza ezpadare egokiena e, arkitu nahi badiko dokumentorri zera esango nuke. Dokumentu politiko bada, indar politikoek adosten duten dokumentu politikoa da errealitate politiko bati erantzun oker bat erantzun baliogabe bat e, emateko edo planteamentu erabat okerra egiteko. Baina funtsean argerien geratzen dena da Estatu Espainiarrak arazo badukala eskolariarekin, arazo politiko bada daukala, Arazo politiko horrei horren aurrean eragile politikoek, eragile politikoek kongresuan akordio bat sinatu dutela, baina akordi horrek arazo politiko horrei eh, eskaintzen zion plantamentu politiko horrekin ez diola irtenbiderik eman, eman goberaz, Arazo politiko onartzen du bai, baina akordio horretan aplikatzen diren rezetak, rezeta zarra dira, rezeta politiko kadukoak dira eta inondik ere balioko ez dutenak eh, gatazka, gatazkari irtera emateko ez ondorio dago eta ez da ere gatazkaren erroi. Mm -hmm. Madreletik Euskal Herrira etorreko gara berriz, eh, auteskundea kaurreratuko ote direne edo ez, e, gaur laritzakoak dabil. Eh, ezagiten jendeak aurreratzea nahi du, baina bueno, hurrengo urteko berez iruilabetera egongo litzateke, ez? horra Hor, e, begira auteskundei begira nola ikusten duzu e, e, egoera? Ba, haute eskondekiko e, zurrumorro ugaria dira, e, gobernoa, e, ba, esan da, esan ari da, martxo arte dolegaldia, amaitu arte, irango duela, benen egiria da, beste maila batean ere, ba, variable ekonomikoak edo eta... E, eragin handi izaten e, ari direla eta baliteke baliteke udazken honetan e, autoezkondueiek e, aurreratzea ba bestea beste, beste datorren urterako aurrekontuak e, berriak egin edo lenguak luztatu eta sar daitezkelako ba jaurraldearen ekonomikoa zorrarena hainbat atal sar daitezte tartean ba nolabaiteko desgazte politiko ateragin ditzaioketenak e, momentu hontan e, gobernuan dauden dagoen indarrari eta baliteke aurrerapen bat e, ematea baina guk kontu horietatik gure usterako e, bigarren planoko kontuak e, direnak lehen lehenik enezen berra dagoena da e, zer hori e, parlamentua gaur egun indarren dagoen pa parlamentu hori, parlamentu Ez dala parlamentu zilegi bat, e, ba, bertan hiru ba, herrialdetako, ba, gizarteko, sektore zabal bat e, falta delako. Eta denboran luzatze, realidad luzatzea, realidad luzatzea, ba, jokaera erabate antidemokratikoa da, beraz e, egokiena alitzateke eta egokiena izan ziteken gainera, eginak hautezkondoeak aurreratuak izan bali iraterrali edan demokratikoa ibukatu izan bali e, askozaz hobe, e, baina hortik e, kanpora, e, ezkarra eta ezkarra bertzalerrikin batera, ba, elkar egunean bilatu dugun beste indar, independentista eta soberanistok egiten dugun e, irakurketa da, herri honetan ematen ari den aldaketa politiko eta sozialak e, lidergo berri bat e, behar duela, eta lidergo berri hori ba, Ba, independentizton eta burujaitzane aldegaren non eskerreko ba, koalizio baten eskutik etorri berdula gu perspektiba horretan gaude eta hauteskonde horiek ematen badira dira nola ez, plantament horretan etik egingo digo hau da. Euskal Herrian mailan ematen ari den aldaketa politiko eta sozialaren baitan kokatuko ditugu hauteskunde hauek eta hauteskunde hoiei aurre diteko guretzat lidergo berri bat indartzen ari den lidergo berri bat azken ba, denbora hauetan, urdeta erdi bi urte hoetan indartzen ari den ba, bitarteko edo sujeto politiko e, berritu baten enbidez egingo diogu. Mm -hmm. Bueno, eh egin duzu alderdiok ok, meinu alderdi bat falta da. Oraindik e, erabakitzeke dagoen ea den edo ez sortutaz ari naiz rufizagit e hori afera hori e, konponduko den e, segituan edo e, e, itxaron beharko dugun e, kontu batean. Ba sorturen gora gora jakina da oztegi konstituzionalaren esku dago eta oztegi gozionalak ez dauka denborarik alegia berak, e, berak e, ala erabakitzen duenean ba, hartuko du azken azken erabakia, ezta? Ba, azetsu horretan, e, sorturena, edo sortuk edo ezkerra bertzaleak, e, dike, ilegal jarraitzeak e, ba, argazki bat, e, ba, uzten digu ez eta argazki hori da, estatuak, e, orain orain, estatu espainiarraak, euskal herrian, ba, mantentzen duela e, es, uñerrezko eskubideen e, urraketa, eta oinarrezko eskubidein urraketaren adierazpenetariko bat ez bakarra e, zera e, sorturen edo eskarabertzaren ilegalizazioa da onartezina egora e, gaur egun egoera hori e, mantentzea, baina e, gauzak horrela e, eta sorturen e, legeztapena goiz edo berandu noiz lehenago edo berandu xoago noiz emango den horre e, egonik ere eta horren aurrean esikentzia argi e, egin ezer eskarabertzaretik alik azkarren edo bereala emandadin dadin eskarabertzalea ez da horre nen horren zain eskerra bertzerek bere jardun politikoarekin jarraitzen du e, eremu e, guztietan eta motzean e, gu urrats berriak e, egiteragoaz e, nazion mailan E, aliantza estrategiko bate eriteragoaz zen momentu honetan bai abertzaren batasuna bai ezkerabertzalea e, os, beresotasunean aralar alternativa euskal kartasuna lan horretan e, ari gara eta lan horrek e, motzean ekarriko duen e, urratsetariko bat hori izango da alientza nazio mailako aliantza estrategiko batei ekingo diogula bere denbora beharko ditu baino lasterbatean horri horri ekingo diogu e, era berean e, bizitukoen de e, ekonomikoren aurrean alternativa ekonomiko bat prestatzen ari gara eta e, denbora gutxira horrekin hori ere gizarteratuko plazaratuko dugu eta gizarteratzen saietuko gara. Beraz, guzti horrek adirazten duena da, lena ipatu dudan e, atal hori ez. Erri honetan, e, garai politiko berri batetan gaude, garai politiko horrena ardatzak dira aldaketa politiko eta sozialaren bidean e, ari garrila, eta aldaketa politikorako eta baita aldaketa sozialerako ere e, ezkerra bertzareak beste ba, bideide politiko batzuekin, perspetibe independentista eta buruja batzen aldekotik alternatiba berriak eta nolabait aldaketarako lidergori indartzeragoaz. Mm -hmm. Bueno, amaitzeko, Rufi, eh, politikaz hitz egindugu, baina ekonomiaz ere hitz egin behar dugu. Greba dago deituta, hur eh, hilabete honetan, martxoren eh, okita bederatzean. Mm -hmm. eh, hor, zuek ere testu bat plazaratu duzue, eh? esanez, ez eh, zaudetela bat erea doz alderdi popularrak egindituen eh, rekorte horiekinez. Eh? Ba etengabea dira errekorteak eh, eh, aurretik etorri ziren alderdi sozialistarekin, eh eta urtetan zehar, e, ba, ematen ari diren e, neurri, neurri horietan, e, azken e, bizpair urte hauetan, e, benetan e, rekortesozialoiek e, e, jartzen gaituzte, atzerantze begira jartzen gaituzte, e, langilekoak e, irabazitako espazioak e, ba, indarrez e, kentzen e, ari dira. Eta denbora laburrean e, alderdi sozialistak Lenik eta esan behar dut alderdi sozialistak hartetako neurri horiek, e, PNU alderdi jaltzailaren babesa izan zutela, eta orain alderdi popularra egiten da lendi dimarkatutako bideo horretan, orain diketakeiago sakontze, sakontzen ez da. Horren aurrean, zarantzarik gabe erantzuna ezinbestekoa da, Erantzun berda, e, bai e, langileen ere bai herri e, sektorez berdinetatik, eragiletzez berdinetatik. Gure uste erako onartez diren eurri hoiei erantzun tinko eman bertzaile, baina erantzuna ematearekin batera alternatiba bat behar da. Etengabean esatenari garen da errealidade honek, errealidade krisi ekonomikoa deitzen dioten, errealidade honek, ba sistema baten, e, indarrean dagoen sistema kapitalistaren, e, ba, e, arazo estruktural bat, krisi estruktural bat, suposatzen du, eta guretzako sistema horren aldaketara, planteamenduak egin berdira, Are gehiago ezker perspektiba dugu nuntzat. Alegia, ba, gizarte berri baten perspektiban jarri berdugu, euskal herri berri batetara iristeko, eta horretarako nola ez alternatibak eskaini berdira, gure eustenako alternatibak posibila dira, eta horretan saiatuko gara, erantzuten eta alternatibak eskain zen. Ba, Rufi, etxe berrian, beste Tui. batez gurean egizategatik, izan dut, eta horrengo larte ba